Стівен Кінг Довгий Джонд. Завершується реєстрація на Джон Трейс номер 701. Приємний жіночий голос відлунням пронісся блакитною залою Нью-Йоркського вокзалу Порт Осоріті. Вокзал майже не змінився за останні три сотні років, залишаючись, як і раніше, обшарпаним і трохи моторошним. Тим часом записаний на плівку голос продовжував. «Джон Трейс до Уайт Сіті, планета Марс. Усі пасажири з квитками повинні пройти до спальної галереї блакитної зали. Перевірте, чи в порядку всі ваші документи. Дякуємо за увагу!» Спальна галерея на другому поверсі, на відміну від самої зали, зовсім не виглядала обшарпаною. Килим від стіни до стіни, білі стіни з репродукціями, заспокійливі переливи світла. У галереї було розміщено 100 кушеток по 10 ряду на рівній відстані одна від одної. Між ними пересувалися працівники Джонт-служби. Родина Оуців розмістилася на чотирьох кушетках у дальньому кінці галереї. Марк Оуц і його дружина Меріліс по краях, Рікі та Патриція між ними. «Тату, ти розкажеш нам про Джонт?» – запитав Рікі. «Ти ж обіцяв!» З усіх боків долунали приглушені голоси, шелест, шурхотіння одягу. Пасажири влаштовувалися на своїх місцях. Марк подивився на дружину і підморгнув. Меріліс відповіла тим самим, хоча Марк бачив, що вона нервує. На його думку, це було абсолютно нормально. Для всіх, крім нього, це був перший Джонт в житті. За останні шість місяців відтоді, як він отримав повідомлення від розвідувальної компанії «Техас Уотер» про переведення на Марс у місто Уайтгет-Сіті, вони з Меріліс безліч разів обговорювали всі плюси і мінуси переїзду з родиною. Врешті-решт вирішили, що не варто розлучатися на два роки. Але зараз, дивлячись на бліде обличчя дружини, Марк замислився, чи не шкодує вона про це рішення. Він поглянув на годинник, до Джонту залишалося ще близько півгодини. Цілком достатньо, щоб розповісти дітям обіцяну історію. Це, можливо, відверне їхню увагу і заспокоїть, а можливо, і Меріліс також. Гаразд, сказав він. Дванадцятирічний Ріккі і дев'ятирічна Пат дивилися на нього, не відводячи погляду. Наскільки відомо, почав він. Джонт винайшли близько трьохсот років тому, приблизно у 1987-му. Його створив Віктор Карун. Ми не знаємо точної дати відкриття через деяку ексцентричність Каруна. Він довгий час експериментував із новим процесом, перш ніж повідомив уряд про своє відкриття. І зробив це лише тому, що в нього закінчилися гроші, і ніхто більше не хотів його фінансувати. У дальньому кінці приміщення беззвучно відчинилися двері і з'явилися двоє працівників у яскраво-червоних комбінезонах Джон-служби. Вони котили перед собою візок на колесах, на якому лежав штуцер з нержавіючої сталі, приєднаний до гумового шланга. Марк знав, що під візком, прикриті довгою скатертиною, знаходяться два балони з газом. Збоку на гачку висіла сітка зі ста змінними масками. Марк продовжував розповідати – Часу вистачало, щоб встигнути до кінця. Ви, звісно, знаєте, що Джонт – це телепортація. Його ще називають процесом Каруна, але по суті це телепортація. Саме Карун, якщо вірити історії, вигадав назву Джонт. Слово це він вигадав як першовідкривач. Один із працівників надів маску на штуцер і подав її літній жінці в дальньому кінці кімнати. Вона взяла маску, глибоко вдихнула і, обм'якнувши, тихо опустилася на кушетку. Працівник від'єднав використану маску і прикріпив нову. Усе почалося для Каруна з олівця ключів, наручного годинника і кількох мишей. Саме миші підказали йому головну проблему. «Миші?» – перепитав Рікі. «Миші?» – як відлуння повторила Патті. Їх захопила його розповідь, навіть Меріліс. Вони майже забули, навіщо прийшли сюди. Краєм ока Марк стежив, як працівники Джонс-служби повільно котять візок на гумових колесах між рядами кушеток, по черзі присипляючи пасажирів. Віктор Карун повернувся до лабораторії, хитаючись від збудження. Дорогою з зоомагазину, де він витратив останні 20 доларів на купівлю дев'яти білих мишей – карун двічі чимало не врізався у стовп. У кишені в нього залишалося лише 93 центи і 18 доларів на банківському рахунку, але про це він навіть не думав. Його ідея полягала в передачі на відстань елементарних частинок. А оскільки всі тіла у світі складаються з елементарних частинок, це могло б призвести до миттєвої або майже миттєвої телепортації будь-якого предмета включно з живими істотами. Ідея була не надто логічною, але поведінка багатьох елементарних частинок також не піддавалася жодній логіці. І урядова комісія, покрутивши носом і висловивши максимум сумнівів, усе ж профінансувала проєкт. Карун розмістив лабораторію у переобладнаному сараї. Він встановив два портали в протилежних кінцях приміщення. В одному кінці була нескладна іонна гармата, яку можна було купити в будь-якому магазині електронного обладнання за 500 доларів. На іншому кінці відразу за другим порталом стояла камера Вілсона. Між ними висіла конструкція, схожа на штору для душу, хоча, звісно, ніхто не робить душові штори з листового свинцю. Пропускаючи іонний потік через перший портал, можна було спостерігати його у камері. Свинцева штора не пропускала іонів, і якщо вони все ж з'являлися за нею, це означало телепортацію. Правда, установка працювала лише двічі, і Карун не мав жодного уявлення чому. Але того дня все вдалося. Частинки, які жодним чином не могли пройти крізь свинець, фіксувалися в камері. Карун змінював потужність потоку, і камера одразу реагувала на зміни. «Вдалося!» – «Треба заспокоїтися», – вмовляв себе Карун, переводячи подих. «Потрібно все обміркувати, немає сенсу поспішати». Нічого не роблячи, він хвилину мовчки дивився на портал. «Олівець!» – вирішив він. «Олівець цілком підійде». Взявши з полиці олівець, він повільно просунув його через перший портал. Олівець зникав поступово, дюйм за дюймом, наче перед Каруном відбувався фокус. На одній із граней значилося «Еберхартфабер номер 2 чорні літери на жовтому тлі. Коли залишилося лише Ебер, Карун обійшов портал і поглянув з іншого боку. Там він побачив охайний, наче зрізаний ножем, кінець олівця. Карун намацав пальцями місце, де мала бути друга половина – але, звісно, нічого не було. Він кинувся до другого порталу в іншому кінці сараю і побачив другу половину олівця на верхній коробці з-під апельсинів. Серце його забилося так шалено, що здавалося його трусить зсередини. Він ухопився за загострений кінець і витягнув олівець із порталу. Підніс його до очей, уважно роздивився і розриготався у порожньому сараї. «Спрацювало! – закричав він. – Спрацювало, чорт забирай! І це зробив я!» Після олівця полетіли ключі. Карун просто кинув їх у портал. На його очах вони зникли, і він одразу почув, як вони дзенькнули, впавши на коробку з іншого боку. Він побіг туди, схопив ключі і підійшов до замка. Ключ працював відмінно. Потім перевірив ключ від дому, той теж відкривав замок і так само добре працювали ключі від картотеки і машини. Карун сунув їх до кишені і зняв із зап'ястя годинник. Модель Seiko Quartz C із вбудованим мікрокалькулятором дозволяла виконувати всі прості обчислення від додавання до добування кореня. Складна іграшка, і, що важливо, із секундоміром. Він поклав годинник біля першого порталу, і, проштовхнувши його олівцем, побіг до іншого кінця сараю. Коли годинник проходив портал, він показував 11 годину, 31 хвилину, 7 секунд. Тепер же 11 годину, 31 хвилину, 19 секунд. Дуже добре, все збігається. Хоча, звісно, непогано було б мати біля другого порталу асистента, який би остаточно підтвердив, що час не витрачається. Але зараз це неважливо. Скоро уряд закидає його асистентами. Він перевірив калькулятор. 2 плюс 2 все ще дорівнювало 4. 8 поділене на 4 – 2. Квадратний корінь з 11 усе ще 3,31 і так далі. Отже, при телепортації речі не втрачали свої властивості. І ось настав час мишей. А що сталося з мишами, тату? спитав Рікі. Марк на мить замислився. Тут треба діяти обережно, щоб не налякати дітей і дружину перед їхнім першим джонтом. Головне переконати їх, що все гаразд і головну проблему вже вирішено. Тут у нього виникли невеликі труднощі. Карун поставив коробку з мишами та написом "Миші з магазину Stapools" на полицю і перевірив апаратуру. За той час, поки він їздив до зоомагазину, нічого не трапилося, апаратура була справна. Відкривши коробку, він засунув туди руку і витягнув за хвіст білу мишу. Посадивши її перед порталом, він сказав, ну, вперед. Та спритно спустилася по шорсткій стінці ящика з апельсинів, на якому стояв портал, і кинулася навтюки. Карун рвонув за нею і майже накрив рукою, але миша шмигнула в щілину між дошками і зникла. «Чорт!» – вигукнув Карун і побіг назад до коробки. Він устиг якраз вчасно, щоб стусонути назад у коробку ще двох утікачок. Потім він витягнув другу мишу, цього разу схопивши її за тіло, і вона одразу ж гризлася йому в палець. Він просто кинув її, і вона полетіла кувиркаючись і перебираючи лапками через портал. Тут же Карун почув, як вона приземлилася на ящику в іншому кінці сараю. Пам'ятаючи, з якою легкістю втекла перша миша, він кинувся туди бігом, але дарма. Біла миша сиділа, підібравши лапки, її очі потьмяніли, боки ледь помітно підіймалися. Карун сповільнив крок і обережно наблизився. Хоч йому й не доводилося працювати з білими мишами, багаторічного досвіду не потрібно було, щоб зрозуміти з мишею щось не так. Мишка після переходу почувалася не дуже добре. Сказав Марк дітям широко усміхаючись, і лише дружина помітила, що його усмішка трохи натягнута. Карун торкнувся миші пальцем. Якби не легке дихання, можна було б подумати, що перед ним опудало набити тирсою. Миша навіть не ворухнулася, вона лише дивилася прямо перед собою. Він запустив у портал жваву, спритну і енергійну тваринку, а тепер перед ним лежало мляве створіння, в якому ледь-ледь жевріла життєва іскра. Коли Карун клацнув пальцями перед маленькими вицвілими очима миші, вона моргнула і, впавши на бік, померла. «Тоді Карун вирішив спробувати ще одну мишу», – сказав Марк. «А що сталося з першою?» – запитав Рікі. Марк знову широко усміхнувся. Її урочисто відправили на пенсію. Карун знайшов паперовий пакет і поклав туди мертву мишу. Пізніше ввечері він збирався віднести її до ветеринара, щоб той провів ростен і сказав, чи все було в порядку з піддослідним звірятком. Але про ростен він подумає потім. Карун спорудив невелику гірку, яка спускалася до входу у перший портал. «Перша Джонд – гірка», – сказав Марк дітям. І Петті, уявивши, мабуть, гірку для мишей, радісно засміялася. Він запустив туди нову мишу і прикрив вихід рукою. Миша трохи побігала, обнюхуючи незнайомі речі, а потім попрямувала до порталу і зникла. Карун побіг до другого порталу. На ящику лежала мертва миша. Ні крові, ні пухлин – які могли б свідчити про різкий перепад тиску, що спричинив би розрив внутрішніх органів, Карун не побачив. Кисневе голодування? Знову ж таки, ні. Для переходу потрібна лише мить. Його власний годинник підтвердив, що на перехід не витрачається майже жодного часу або ж витрачається неймовірно мало. Друга біла миша вирушила в той самий паперовий пакет, що й перша. Карун дістав наступну. Її міцно тримаючи пальцями, він засунув у портал хвостом уперед і побачив, як із другого порталу з'явилася задня половина миші. Маленькі лапки лихоманливо шкрибли по грубій дерев'яній поверхні ящика. Карун витягнув мишу з порталу. Жодних ознак хвороби або тим більше смерті. Карун дістав із коробки ще одну мишу і просунув її хвостом уперед у портал. Повністю. Потім поспішив до другого порталу. Миша прожила майже дві хвилини. Вона навіть намагалася бігти. Хитаючись, зробила кілька кроків ящиком, впала на бік, на силу підвелася, але так і завмерла. Карун клацнув у неї над головою пальцями, Миша сіпнулася, зробила ще, можливо, чотири кроки і впала. Її боки здіймалися все повільніше, потім дихання припинилося, і вона померла. Спиною Каруна пробігли мурашки. Він дістав ще одну мишу і засунув її головою вперед, але тільки наполовину. З другого порталу з'явилася голова і передня частина маленького тільця. Карун обережно рости з пальці, готуючись одразу ж схопити звірятко, якщо те спробує втекти. Але миша залишалася на місці. Її половина біля одного порталу, інша біля другого, на іншому кінці сараю. Карун побіг до другого порталу. Миша ще була жива, але її рожеві очі затьмарилися. Вуса не вирушилися. Обійшовши портал, Карун побачив дивовижне видовище. Перед ним відкрився поперечний розріз миші. Як це вже було з олівцем? Крихітний хребет закінчувався білим концентричним колом, кров рухалася судинами, у маленькому стравоході щось переміщувалося. Принаймні, – подумав він і згодом написав у статті, – ця установка може слугувати чудовим діагностичним апаратом. Потім Карун помітив, як рух органів сповільнився і за кілька секунд миша померла. Він витяг її з порталу за мордочку і опустив у паперовий пакет. «Досить білих мишей», – подумав він, – «миші гинуть». І коли їх пропускати через портал повністю, і коли лише наполовину, але головою вперед. Якщо ж засунути мишу наполовину, але хвостом вперед, вона бігає, наче нічого не сталося. Тут щось не так. Можливо, під час переходу вони щось бачать, чують або відчувають. Щось, що їх буквально вбиває. Що ж це може бути? Відповіді він не мав. Але мав намір її знайти. Він зняв зі стіни біля дверей на кухні термометр, побіг назад у сарай і просунув його крізь портал. На вході термометр показував 83 градуси за Фаренгейтом, на виході ту саму цифру. Отже, мишей убивав не космічний холод. Та це й так було очевидно. Порившись у порожній кімнаті з дитячими іграшками, якими Карун іноді розважав своїх онуків, він знайшов пакет повітряних кульок, надув одну і просунув через портал. Кулька вилетіла з іншого порталу цілою і неушкодженою. Отже, різких перепадів тиску при переході теж не було. З дому він приніс акваріум із золотими рибками. Засунувши акваріум у портал, він побіг на інший бік сараю. Одна рибка плавала черевцем догори, Інша, повільно ніби оглушена, кружляла біля самого дна, а потім теж спливла вгору. Карун вже хотів витягти акваріум, коли раптом рибка сіпнулася хвостом і поволі попливла. Повільно, але впевнено, вона оговталася від впливу переходу, і до дев'ятої вечора, коли Карун повернувся з ветеринарної клініки, рибка була вже як новенька і поводилася як зазвичай. А от інша загинула. Ростин мишей того ж вечора ветеринаром нічого не прояснив. Наскільки можна було судити з візуального огляду без тонкого лабораторного аналізу, усі внутрішні органи мишей були в нормі. Вони були здорові, якщо не рахувати того, що вони померли. Працівники з газом для присипляння підходили все ближче, і Марк зрозумів, що треба поспішати, інакше кінець доведеться дослуховувати вже на Марсі. Дорогою від ветеринара додому, а за переказами Карун пройшов половину шляху пішки, він усвідомив, що, можливо, щойно вирішив майже всі транспортні проблеми людства. Усі неживі вантажі, які нині перевозяться поїздами, кораблями, літаками чи вантажівками, згодом можна буде просто джонтувати. Сьогодні ми й до цього звикли, але для Каруна, повір мені, це було неймовірно. І взагалі для всіх людей. «А що сталося з мишками, тату?» – спитав Рікі.